43. Nå skjedde det, så snart Jeremia var ferdig med å tale til alt folket, alle Jehova deres Guds ord, dem som Jehova deres Gud hadde sendt ham til dem med, ja, alle disse ord, at Azaria, Hoshaias sønn, og Johanan, Kareas sønn, og alle de formastlige mennene tog til å si til Jeremia, «Det er løgn det du taler. Jehova vår Gud har ikke sendt deg og sagt, Dra ikke til Egypt for å bo men Baruk, Nerias dig upp oss för att ge i kalderne sånn, så de kan slå oss eller föra oss i landflyktighet till Babylon. Ocharken Johanan, Kareas sönn, eller noen av förerne for de militære styrkene, eller noen av folket, adlöd Jehovas röst om att bli boende i Juda land. Johanan, Kareas sönn O alle førerne for de militære styrkene tok da med seg hele Judas rest som hadde vendt tilbake fra alle de nasjonene som de var blitt drevet bort til for å bo en tid i Judaland. Ja, de sunne og sterke menn, og hustruene, og de små barna, og kongens støttre. Og hver sjel som Nebussaradan, sjefen for livvakten, hadde latt bli igjen hos Gedalia, sønn av Aikam, Shafans sønn, og profeten Jeremia, og Baruk, Nerias sønn og de kom til slutt til Egittsland, for de adlød ikke Jehovas røst, og de kom etter hvert så langt som til Tapanes. Da kom Jehovas ord til Jeremia i Tapanes, og det lød. «Ta noen store steiner i din hånd, og du skal gjemme dem i mørtelen i den teilsteinsterassen som er ved inngangen til faraos hus i Tapanes, for øynene på de jødiske mennene, og du skal si til dem.» «Dette er hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. Se, jeg sender bud, og jeg vil hente Nebukadressar, Babylons konge, min tener, og jeg vil sette hans trone rätt over disse steinene som jeg har gjemt, og han skal sannelig spenne ut sitt prakttelt over dem. Og han skal komme in og slå Egypts land. Den som er hjemfallen til dødbringende plage skal rammes av dødbringende plage» og den som er hjemfallen til fangenskap skal komme i fangenskap, og den som er hjemfallen til sverde skal rammes av sverde. Og jeg vil tenne en ild i husene til Egypts guder, og han skal sannelig brenne dem opp og føre dem bort som fanger, og svøpe sig i Egypts land, liksom en hyrde svøper sig i sin kledning, og han skal virkelig dra ut derfra i fred. Och han skal sannelig slå i stycker støttende i Betjemers, som ligger i Egypts land. O husene til guds guder skal han brenne opp med ild.